Oh, <laughs> Vi på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Ni som vill ha kontakt med Sveriges Kommunistiska parti, ni går naturligtvis in på hemsidan www.skp.se. Där finns kontaktinformation till hela Sverige Vill ni ha tag i någon i Norrbotten eller i Stockholm så finns det telefonnummer och hur man tar kontakt med dem det, Och då har ni naturligtvis lyssnat på sändningen över en radiokommunist alltså på radiokommunist över internet och det kan man göra på hemsidan www.kommunist.se Där läggs programmen upp i efterhand Ansvarig utgivare för programmet det är Rickard och telefonnummer till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Ni som bor här nere i den här regionen, ni behöver ju naturligtvis inte ta kontakt med oss via... Hemsidan. Utan ni kan komma till Malmö, där burlås kommunisterna och Malmö kommunisterna har gemensam lokal. På södra Förstödsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan. Och vill ni ringa så är telefonnumret till Malmö kommunisterna 040 611 88 82. Det var den vanliga kontaktinformationen som vi brukar lämna. Vi behöver fler kontakter. Sverige behöver fler kommunister. Så ta kontakt med oss så, ska vi, så vi kan få mer verksamhet och få ut mer av vår politik och bedriva politik det behövs hela tiden för allting handlar ju om politik det gäller ju att vi gör alltså vanligt folk också gör sig påminda och inte tror att de styrande ska ordna allting till det bästa för oss av sig själv för det har vi verkligen sett att det gör de inte de ordnar mer för storfinanserna och de rika människorna. som de, de ordnar dem allting för naturligtvis. Vi ser det i den höga arbetslösheten nu. Men alltså, folk har blivit sparkade från sina arbetsplatser på grund av att storfinanserna inte tjänar tillräckligt stora pengar. Det är därför man skickas hem från, från jobben. Idag är den öppna arbetslösheten i Sverige 9,8 procent. Det innebär att nästan var tionde människa går arbetslösa. Samtidigt löser vi om sparbeting på alla möjliga platser. Man ska spara och spara. Det går naturligtvis inte att spara hur mycket som helst. Vad vi kan spara på det är ju bidragen till bankerna till exempel. 1 många miljarder som man har avsatt för att subventionera bankerna. Hade man istället sett till så att människorna hade en köpkraft så hade det naturligtvis inte så många börjat sparkas från jobben och, och de hade inte börjat bli arbetslösa. Vi ser nu in i Malmö där ska sjukhuset spara 300 miljoner kronor. Det är många jobb som därmed kommer att försvinna. För det är det enda sättet de kan spara. De kan inte börja att riva byggnader eller på något vis... Utan det är ju 500-600 personer som eh, kommer till sparkas. Och det innebär naturligtvis inte att vi får en bättre sjukvård, tvärtom. Det är inte så väldigt lätt att komma till sjukvården idag. Och än svårare kommer det att, att bli framöver. Men allt måste man spara för att man ska ha pengar tillräckligt till att gynna stor, eh, storfinansen. Och de rika bankerna bland annat. De har gjort en jämförelse med Tyskland och Frankrike men där har de arbetslösa alltså rätt till en permuteringslön. Istället för att de arbetsköparna sparkar dem där så får de betala dem permiteringslön. De får vara hemma, alltså är det inte efterfrågan på de produkterna som de kan. kan Mm, alltså, de kan inte tillverka mer för de har överskott av produkter. Då blir de hempermeterade och får gå hemma med lön. Och det innebär ju i princip att de behåller sin köpkraft och kan, kan handla och, och handla precis som vanligt. Dessutom så har ju regeringen och varit lite mer offensiva. De har inte så ensidigt bara stött kapitalet. Eller antingen har de haft mer pengar för de har ju gjort någonting också för alltså, att arbetarna, att man skulle hålla upp i köpkraften så högt som möjligt. Det har ju den här regeringen och även de tidigare hela tiden snackat om att de skulle dra ner på BNP alltså, eller på den offentliga sektorn om man skulle dra ner på bidragen för att tvinga ut människorna i arbete. Istället har man då skapat mer arbetslöshet. Det visar den förda politiken och det visar, det visar sig så är det inte är samtidigt har ju arbetarklassen i, särskilt i Frankrike också varit bättre organiserad i den mån att de går ut och faktiskt gör en hel del protestaktioner. där kom några lagar för några år sedan där vår ungdomar skulle få och faktiskt tagit inga rättigheter när man var fram till 25 år man skulle ha halvera dagen där gick ju miljontals fans ut och demonstrerade just med det här och man var tvungen att ta tillbaka lagen i den här krisen har ju flera fabriker velat stänga igen men när har man ju tvingat dem till att till och med hålla öppet så att eh, politisk kamp också har visat sig då när det gäller Frankriks fall ö, lönat sig väldigt bra någonting som vi borde ha med av här i Sverige men samtidigt så finns det några sådana där, så kallade förstösa för, för påare som kommer och lanserar gamla teorier hela tiden på något sätt som man och vill få dem att dom är nya och det här som vi har hört hela tiden gäller just när det gäller arbetslösheten för ungdomar den har ju också höjts dramatiskt väldigt mycket här i, i Sverige den sista tiden och då menar vissa professorer som bland annat Lars Kalforn som sitter också i det här globaliseringsrådet som vi hade varit vi hade en ett, ett, ett program om för, för någon månad sedan. Han går ut och påstår liksom, att om man sänker eh, lönen för ungdomar och eh, gör så att gymnasielinjerna de yrkesinriktade, blir tvååriga istället för tre år, så kommer ungdomsarbetslösheten på något sätt att lösa sig. Vad han däremot inte säger det är att arbetsungdomslösheten som ligger ungefär på 25 67% där i Sverige ligger på runt 20% procent i resterande Europa så arbetslösheten bland ungdomar är ju hög oavsett var det är någonstans i Europa och där finns ju länder som Spanien också som är ännu högre än i, i Sverige så det är inte rätt på något sätt det är han påstår att eh, det där skulle lösa alla problem han pekar lite på Danmark så säger men de har ju bättre, de erbjuder bättre praktik i Danmark och eh, än vad vi gör i Sverige. Men vad jag jag fattar liksom inte överhuvudtaget vad det har med saken att göra om man har en lägre lön eller inte om de här en bättre praktik i samband med studierna. Det är, man måste kanske gå någon kurs som han, Lars Kramfors håller i så man skulle förstå det där. Men alltså, det, det här är ju på massa trams. Och sen det här med på något sätt att man skulle man påstår ju på något sätt att ungdomar idag som går de här yrkesinriktade programmen de är skoltrötta. Så därför så hinner de inte bli klara med utbildning innan de kommer ut. Men det problemet fanns redan tidigare. Det är inte så att det problemet på något sätt har kommit nu med att de har blivit år. Jag kommer ju själv och jag gick ju i gymnasiet när de här linjerna var år. Och där såg man ju väldigt tidigt att kom kanske en, en klass på 30 elever och sen så när eh, året var slut så var det 20 elever kvar ungefär och sen när de tog examen så var det kanske fem kvar. Det var just eh, de här eh, just de här eh, ungdomarna som var ju studiet och allt som sökte sig till de här programmen vad man gör här är ju är att man inte kommer till ruten till problemet varför är ungdomarna studiet och varför avslutar de inte sina utbildningar och så vidare utan här hittar man på någonting som är en orsak som har överhuvudtaget inte med sakerna att göra så att de där förslagen kan man ju bara ta och slänga upp papperskåren vilket man kan också göra med den där globaliseringsrådets rapport som vi också så till, så det är rätt mycket tycker jag nu som ligger i papperskorgen jag vet inte vad du säger jo det är det och det borde ju de eh, initiativen man har tagit alltså få tvinga tillbaka arv, arv, alltså sjuk, sjuka människor ska tillbaka på arbetsplatsen eh, man har eh, man, man ska ju sänka då sjuktalet och det är klart alltså, det, det är ju bra om en sjuk människa kan rehabiliteras och komma tillbaka till till jobbet men, men här gör man det genom en form av tvång alltså det är inte så att människan behöver vara rehabiliterad eller på någonting sätt utan här är det bara så alltså, pengarna, ekonomin som står man drar helt enkelt in bidraget sen påstår man, alltså sjukförsäkringen eh, man avslutar sjukförsäkringen sen påstår man att hon är rehabiliterad eller han och, och det i bästa fall så kan han då ha ställt sig i arbetsmarknads eh, arbetslöshetskön så han får eh, pengar därifrån en tid men alltså det har ju den här regeringen varit väldigt duktiga på alltså att ta in, dra in pengar. Nu är det ju 50 000 från eh, så alltså, som kommer till att stå utan sjukförsäkring Det är en som påbörjades under, under socialtiden. Man börjar alltså att uh, uh, planera den då. Och det är samma det med gräns i avkassan så kallad. Det var också man beslutade på en socialdemokratisk partikongress. Så, så det är inte så att, uh, att de är skuldfria till att situationen har utvecklats som, som den gör. Men T.C. har lagt fram en rapport om den alltså de sjuka, de långtidssjuka och sett på effekterna hur det ser ut. Och, och det är de har alltså de flesta, de är långtidssjuka. Det är inte men kanske en tiondel i slutändan som har kommit tillbaka till arbetsmarknaden. De andra har drivits ut i olika former av aktivitetsersättning och olika formål eller socialvården helt enkelt. Det är inte så lyckat den där så kallade sjukförsäkningsen. Den är säkert lyckat om man tittar till budgeten. Det, det ser ut som om man har sparat en jäkla massa miljoner. Men verkligheten för de människorna som har drabbats av den besparingssivaren är ju helt annorlunda än vad den var för några år sedan. Alltså det där med trixandet med siffror, det är ju någonting som de flesta känner till. Jag träffar på en gammal bekant igår faktiskt och just kom de här sakerna upp när vi pratade just när det gäller praktikplatser. Det är ju också ett sätt för något alltså, så att man från kommunerna ser att man ska kännas att man har någon arbetslöshet. och med i någon form av arbetspolitiskt program eller någon sån här sak. Medan i realiteten, även om vi ser att det finns en, i statistiken så att det finns en halv miljon personer som är arbetade så är det ju långt större egentligen arbetslösheten som finns idag i Sverige. Men man får ju, som du säger, det ska ju se bra ut i budgetsiffrorna och nu när det är val också så är det ännu viktigare. så kan den boilerregen gå ut och så påstår liksom att ja, vi har inga sjukskrivna nu längre i Sverige. De har låta att det Men problemet är ju att det är, som du säger, det är ju inte så att de är, har ju något arbete eller något sådant. Nej, nej, det handlar inte om låtet eller någonting sånt. Det är ju låtet från de politikerna och så som, som ska administrera det här systemet i så fall. Men det är alltså väldigt viktigt att folk kämpar. För vi ser sjukförsäkringen till exempel. De som de ärenden som överklagas, så 40 procent får alltså bakslag. Så vi vet att försökningskassan och byråkaterna och de tar många felaktiga beslut. Blod och våld, sprit och nark, terror, och död, mister X och Clark, men lång och blond och kall som is med batong i hand. Stu en svensk polis. Han kom hit för att skipa rätt. Skipa gratis, givetvis. Som ett trettonårigt tretton svensk polis. Den stolta dag Thomas drömmar sig, ska all dukres mejas ner med disciplin och med exorcism och firar nu själv, ska vara svärd. på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor Eon och Jan. telefonnummerna till studion är 040 43 70 70, eller 040 43 70 71 Där är ni välkomna att ringa om ni har synpunkter på det vi pratar om eller om ni vill har andra egna förslag. Vi var inne på det med arbetslösheten. Vi ska fortsätta också och fortsätta om det också för det är alltså ändå det värsta isel egentligen vi kan drabbas av. Det slår väldigt hårt i och med att vi har inte särskilt höga ersättningar om vi är arbetslösa. Det slår Eh, väldigt hårt mot den individuella ekonomin så kallas eh, en egen ekonomi slår det direkt mot och nu finns det ju de i regeringen och i oppositionen så kan man säga som påstår att det är individens fel om man blir arbetslös det är klart alltså om jag skulle det kan, kan det vara ibland alltså att man att man blir eh, att man får sparken från ett jobb eller att man inte blir önskvärd på ett jobb. Det kan ju ha, la, ha la, en bero på individuella orsaker. Men samtidigt så innebär det ju inte att man ska vara så rädd för att eh, förlora jobbet. Så att man inte ska kräva de rättigheter man har. Avtalsenliga löner och, och att, eh, att man inte ska gå till jobbet för att vara rädd för att bli skadad eller på något Sätt. Alltså det är viktigt att vi kollektivt kämpar för de rättigheterna vi, vi har. Det, det är ju, men vi har ju hört, alltså arbetsköparna vill gärna sparka folk som är fackligt aktiva eller påstridiga på sina rättigheter. Så har det ju varit innan sen storstreken 1909 och innan dess östen har trott väsen. Alltså ja, det där med bort i gräns innebär ju egentligen automatik att man anklagar folk som är arbetslösa för att de inte vill ta något arbete i. Fredrik Enfield var ju i någon artikel i någon tidning här om dagen där han gick ut och så var han tillsammans med jag tror det var någon undersköterska. Så visade de lönerna hon han tjänade 135 000 spänn i månaden och hon tjänade väl en 11 600 när hon var anställd. Så, så just det där hon höll ju på att bli utförsäkrad då. Så, så, så, så vet du nu så, så, så hon frågade hon då vad ska jag göra liksom så sa hon ja men du får ju ligga i och söka arbete det finns inget annat liksom jag, vad händer när jag blir av med min anka åkassa så och sa liksom, ja men är ju ingenting som du ska leva på det är en omställningsbidrag och visst det, det är ju sant att åkassan ska ju vara någonting alltså man, mellan jobben men det är ju inte så att man kan ju ta bort avkassan för att du inte har fått ett jobb. Jag menar det är ju, jobb arbetet är ju en samhällelig fråga. Ju. Det är ju inte en individuell fråga. Ju. Det är ju inte så att uh, man, uh, vem som helst kan ju gå in och titta på uh, datorn på arms.se och det, det lyder. Så ser man ju hur många lediga arbeten som finns och hur många människor som är arbetslösa. Så att, uh, det där är ju egentligen bara en massa på. Och det är just därför som innan när vi, när vi gick, uh, när började på att eh, Sverige behöver ju fler kommunister. Man behöver ju inte fler människor som springer omkring och säger att det är ditt fel att du är arbetslös. Vi säger ju tydligt ju att det inte är ditt fel som är med, utan det är en samhällelig fråga och då får man ju lösa det på ett samhälleligt sätt ju. Ja visst. Och det var ju typiskt liksom då alltså att eh, Fredrik Reinfeldt sa rätt en hundraskott Vi berättar ju innan om att Malmö, eller, alltså Malmö universitetshögkurs som det nu heter, de ska spara 300 miljoner eh, kronor. Förmodligen är många av dem som kommer att sparkas. För det är enda sättet man har. Det är mellan 5-600 människor som ska sparkas ut i arbetslösheten. Jag vet inte vad det innebär. Att de kommer att hjälpa till så att det blir över 10% arbetslösa. Och naturligtvis när, när då politikerna, sådana som Reinfeldt och många, många andra som han fortsätter att sköra ner i den offentliga sektorn. Bara för man vill så kallad vara bäst i klassen i EU genom att hålla de budgetkraven som EU på, Alltså man, ens, man får inte ha för stor andel av... Äm, av äm, den offentliga sektorn får inte vara för stor i förhållande till BNP och BNP i Sverige har funkat 6,1% nu det innebär ju naturligtvis att paratematik, att de fortsätter då att skära ner i offentlig sektor. Det är därför vi ser att den här vågen av privatskolor och privatisering genom sjukvården, äldreomsorg, vårdboende och alla former, det, det har ju liksom nu flyppat ut fullständigt. Allting ska ju in, i stort sett eh, privatiseras och, och göras. Vi ser ju nu friskolor. Det har varit en debatt om det. Att de, de gör eh, allt möjligt för att få skapa fler elever och kunna råda sig så stor andel som möjligt av, av Men det, det, det blir alltså inte särskilt mycket billigare. och, och Vi ser ju nu att alla friskolor är ju sådana egentligen eh, litorinskolor. Vår arbetsmarknadsminister. Eh, minister. Som inte heller klarar betygen. Så det, han skulle ju naturligtvis ha gått eh, på en eh, friskola. Så hade han fått ett högt betyg. Där fick alla MVG. Han tog ju i och för sig sitt betyg utan ens en gång och vara närvarande. Han gjorde det som Refat El Sayed gjorde. Men han fick ju börja hundhuvud för att bli sparkad lite litterin. Han bara eh, kör vidare liksom. Han, han köpte ju sitt universitetsdiplom på Firefox University. Och det är, en, det är ett internetuniversitet som bara så ägnar sig åt att sälja diplom. Och det stolt sig på till och med på regeringens hemsida. Lövde upp där att han hade examen för, från Firefox University. Och, och, och det är ju naturligtvis ungefär som, som friskolorna fungerar. Alltså, de ger höga betyg för att de ska kunna loka till sig Fler elever och förmodligen är det och de rikeknusarnas unga de lockar till sig. För de är ju väldigt bekväma, liksom sina föräldrar och kapitalägarnas e, unga. Det är de som drast i de skolorna för att slippa jobba. Men det har ju blivit helt sjukt just när det gäller och Där har man ju till och med kampanjer där var om eleven leva en annan elev så får man till och med betalt för det. Så att det visar sig att det är ju egentligen bara en cirkus. Och sen så går de ju ut och säger att vi ska ha fler verktyg som ska måna så ut så vi ska ha fler verktyg som kontrollerar istället för att skruta frisk som kontrollerar det här. Men jag menar, alltså borgeligheten, särskilt bo socialdemokraterna säger ingenting om det här är öppet för att eh, de vill ju alltid påstå att de är någon form av skönt i borlig politik även om de själv en så Men borligheten som alltid springer omkring och bablar om att alltså det är egentligen att få bidrag och sådana här grejer. Däremot har de ingenting överhuvudtaget, alltså någonting emot att ta emot bidrag egentligen för det är en form av bidragsgivande när det gäller friskolan där folk, tar, privata intressen tar emot pengar för att driva en skola och sen eh, tar ut profit för någonting som, pengar som egentligen skulle vara kvar i den offentliga sektorn mm. Ja visst, det är skattemedel som går direkt i form av bidrag för att skapa profit för enskilda, alltså jag menar allt som samhället kan göra till samma pris eller billigare finns det absolut ingen anledning att eh, privatisera. Och det kan alltså eh, i princip allting kan den eh, offentliga sektorn fixa eh, både billigare och bättre och med högre kvalitet än vad någon av de privatskolorna eller privata sjukhusen eller de privata vårdhemmen gör, kan göra. Och det ser vi. Det är ju alltid inom sådana när det uppstår problem och där uppstår skandaler så är det nästan alltid inom de eh, privata. Jag menar, trots allt så är ju inte andelen privata så stor av hela mängden som... Som till exempel äldreboendet. Jag tror alltså om kanske 15 procent är privatiserat utav dig. Men om man ser på de händelserna som har hänt av misskötsel av gamla och här andra. Så står de för 95 av eh, det så kallade... Vad heter det? Mm. Ja, var det ett talar då? Ja. Alltså när det gäller skandalerna inom det offentliga så är det ju ofta så att det handlar... Inte om att man har försökt att spara för att dra in profit på något sätt. Alltså att det ska gå ut i aktieutdelningen och något sånt. Utan då har det varit helt enkelt att man, precis som du tog upp det här med URMAS nu, att man sparkar läkare så det finns få läkare. Sen så driver man ner den verksamheten i botten. Och sen så går man och säger, ja det visar att den offentliga egentligen inte är så bra på att sköta det. Utan det är bättre att vi lämnar över det till privata händer. Ja visst, och sen så har man ju en väldigt stor börkarté som där man ska säga till så att de kan sitta alla avdankade politiker ska ju arrangera sig och ta på oss till, till de blir 65 år det är de väldigt eh, duktiga på att säga till att kläa varandra på ryggen så de har så, så där finns ju onekligt mycket att göra men inte inom alltså själva verksamheterna utan det är på dem som påstår sig styra verksamhet i byråkraten, till exempel Skåne, Skåne, Region Skåne inom både kommunikation och sjukvård och sånt där är en, en massa byråkater som absolut man kunde skippa så, när, varför ska de ligga och köra i så kallade höra bilar för 100 miljoner kronor när vi behöver 300 miljoner till sjukhuset i Malmö nej, det finns absolut mycket att göra där inom den delen men det är därför vi behöver fler kommunister i heard yeah, this simple and cool I yeah, took this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 vi ska kunna ändra på den politik som bara gynnar de redan rika. Egentligen i det här samhället, de är redan rika. Och kapitalet det är de som hela tiden får, tar den största delen av den kaka som vi om vi kallar det och alltså Det gemensamma vi producerar. Och det behöver vi naturligtvis ändra på. Vi skulle nu fortsätta att prata om kultur och, och prata lite omkring Lund. Men vi, ska vi vänta, vi hade kanske en som ringde upp och vill vara med oss. Ja. Och vaktar vi. Ja, det är ganska låt. Jag kan... kan så här. Jag kan berätta en annan sak då under tiden det de var då angående organisationsgraden i, inom fackföreningsgraden alltså för ja, ja. vi kommunister tycker naturligtvis yeah. det är viktigt att uh, facket är så starkt som möjligt, även om det finns många i av facket ja, det är som det. vi önskar dit en växer, därför vi tycker de är rent för mycket eftergifter ut kapital och sitter mig i deras knä än försvarade arbetande folkets intresse. Men det är naturligtvis inte bra att organisationsskaden fungerar inom fackföreningen. Där måste vi gemensamt stärka den fackliga rådelsen och säga till... Men nu är Victor tillbaka och svara till telefon. Nu ska vi prata lite om kulturen och vi ska eller kultur, och vi ska särskilt med hänsyn till, till Lund då, för det är ju en... en en stad som försöker till och med bli kulturhuvudstad och i kulturen ingår det ju naturligtvis att ha en fritidshem och allt möjligt och det har ju vi omtalat nu med det där romano treo som folk ville öppna igen när kommunpolitikerna hade beslutat att av besparingsskäl stänga det Så. Det, det är ju en fritidskort som har ju fått både pris och integrations, integrationspris och alla, alla möjliga priser, flera år i streck. Och det har varit en väldigt populär samlingsplats inte bara för romer som behövde lekshjälp även om det var det primära utan det har faktiskt varit andra ungdomar som har varit där och, och träffats. Så det har blivit en, en, en form av samlingsplats som en av de fördelade anställda som heter Maria Söderkvist som har en intervju, tidningen förklarade. Så därför var det egentligen viktigt att hålla Öppet så att uh, ungdomar kunde gå till en plats och, och träffas på just uh, när man håller på att dra in på alla, alla sådana här saker. Och då, ville man, då vet du, så gjorde man ett möte i Lund där vi också deltog och, och då pratade man just om att ockupera den här vet du, fritidsgården för att man tyckte att det var en viktig... Och ett viktigt... Alltså inte bara hålla det uppe utan också visa att just att människor behöver de här mötesplatserna, särskilt ungdomar då, som behöver träffas och behöver hjälp också, det är andra saker. Men och då genomförde man just den här ockupationen. Det gick ju långt till, till det liksom och Sen så skickar ju man på dem, blir polisanmälde så skickar man polisen på dem och sen så blir det lite orolighet och sen på kvällen. Men då går ju självklart alltså det som visar just det här varför det är viktigt att genomföra sådana här saker Alltså, man har ju, hela kommunen har varit med det här. Och sen helt plötsligt när man genomför det så går vi på sticken ledamöter i Lunds kommun och säger att ja, vi kanske ångrar oss lite just i den här frågan. Alltså det visar ju väldigt tydligt att aktioner måste genomföras för att politikerna ska överhuvudtaget lyssna på folk. Ju. Alltså vi har ju sett över att när man genomför sådana saker. Jag brukar alltid ta det bästa exempel jag tycker det var just i Italien där man skulle genomföra ett, ett enormt sparprogram. Alltså, där gick en miljon personer att demonstrera i rum där det bo en miljon personer. <laughs> så, så att, då, kunde, då kunde man inte genomföra de här nedskärningarna. Folket sa till och det är, just, det är just därför det är viktigt att genomföra sådana här manifestationer. Men som är också viktigt är att man måste förstå att det här är ju inte bara en ungdomsfråga på något sätt utan det är viktigt också att äldre deltar just i sådana här aktiviteter och visar sitt stöd. Då kan man ju inte bara reducera det till att ja, det är något pack som försöker liksom medelklassungar som försöker på något sätt uh, ha lite häftigt eller något sånt. För det är ju någonting som man hela tiden från massmediats håll vill att framställa också och från de människorna som genomför de här nedskärningarna uh, som drabbar just ungdomar. Mm. Så att därför är det just viktigt att visa solidaritet just mot de här sakerna. Och det är ju någonting som SKP och eh, Sveriges kommunistiska underförbundet alltid visar just när det gäller de här sakerna. Jo, alltså alla... Det, det är viktigt det du säger, det är att det gäller att vissa för, för politikerna, alltså allt som går mot deras eh, planer, så kallade, förslår de nedskärningar. Och det är människor som kämpar mot de nedskärningar på olika sätt. Är då är, det, då är ja, ja, då är de nästan till terrorister. Det är ju därför man vill ha så många farolaga och alla möjliga laga till att kunna över, övervaka individer. Men det, det enda sättet, alltså att tro att de parlamentarikerna bara alltså plötsligt ska få idéer och sluta skära ner. De kommer till att fortsätta på den inslagna vägen skära ner och skära ner och gynna de privata profitörerna, flytta profiter från offentlig sektor flytta profiter från det som ska användas till fritidsgårdar sjukvård och allt möjligt det kommer man till att dela ut som bonusar till det olika direktörer och olika företag i profeter och därför är det ju viktigt alltså att det är inga terrorister jag känner många av de ungdomarna som brukar vara med på okupationer och sånt det är inga terrorister men det är ungdomar som vill göra någonting som försöker göra någonting alltså att sin polisen alltid ska banka på dem det är ju liksom jag uh, förstår det, uh, politikerna jag yeah, kommer inte ihåg vad han han folkpartisten som hade beslutat eller han som hade hand om det att beslutade gjorde beslutet i fritidsnämnden, uh, uh, ja han borde ju istället åkt ut och diskuterat med de individerna som var där och frågat om, om kommunen kunde hjälpa till med på något vis för de är ju intresserade, var ju intresserade att hålla igång verksamheten istället för att stänga fritidsgården och bara sparka ut folk för det, det var ju som du sa det, det var mer än romer som gick och fick läx, läxhjälp det är ju ett stort område eh, där det tar upp och de flesta ungdomarna var ju positiva till den fritidsgården. Och även naturligtvis de äldre det såg man ju, jag hade inte möjlighet att vara där, men jag såg det på bilder i alla fall. Alltså att de som demonstrerade från dag och efter hade man ju en stöddemonstration för att man skulle få öppna det fritt. Det kommer in till också. Utan ja. är en demonstration så det är viktigt att eh, ni som eh, kanske inte kände till det, eller något sånt lite tveksamma, ni jag på den här demonstrationen, åtminstone ta information och, och frå ställer frågor till arrangörerna så ni vet lite mer än vad som skrivs i tidningen Samtidigt, yeah. ja, okay. Ja, och det, och det är naturligtvis tillägget att det jag ska vara solidarisk från väl eller från Malmö. och vara solidarisk med de lundabjorna som kämpar mot offentlig sektor. För då hoppas vi att de är, är, är, är, är inte med oss. Jag menar, här finns säkerligen brist på fritidsgårdar och politikerna i Aarlev kommer till att ta beslut om nedskärningar. För om man redan har redan haft att beslut om en hel del. Det är klart alltså att man måste uh, ta... Det finns möjligheter att disponera om pengar. Det är, det är inte så. Alltså. Annars får man ju höja skatten. För det är ju viktigt. Men naturligtvis. De framställer det ofta som att det är det viktigaste att hålla skatten. Det, det kan ju inte vara det viktigaste. Det viktigaste är att de kommunpolitikerna kämpar med regeringen också. Så att de får sin rättmätiga del. För det är de som har dratt in en massa pengar från kommunerna. Ja, och samtidigt så kan man också tänka på att uh, det här är inte slutet. Vi har ju sett hur ockupationerna har ju spridits mer och mer. Men särskilt för Lundområdet nu, just när det gäller på det kulturområdet. Du nämnde ju att Lund aspirerar för att bli kultur, uh, Europas kulturhus. Uh, jag tror det nästa, eller nästa år igen. Alltså, samtidigt så ska de göra enorma nedskärningar just på kultur och fritid. Så vad vi kommer att se från Lunds håll, det är ju inte en minskad eh, ockupationshistoria eller något sådant utan tvärtom, vi kommer ju se mer och mer. Alltså, det är ju självklart ju att de här ungdomarna vill inte springer omkring och ockuperar och bråkar med polisen ju egentligen. Vad de vill ha ju det är ju fritidskådar, men för man ju en sådan politik så leder ju det självklart för självklart till motsättningar. Och då, då måste man ju helt enkelt de, för de här personerna tar ju inte ansvar för sin politik. De säger nej, nej, det är så det måste vara. Tyvärr så, ja, det, det är så bara, säger de. Sen står de i vilket så klart, de drabbats ju inte av det. De har ju pengar så de kan ju betala för sina barnsväter och fritid och kultur. Men det är väldigt många människor som inte har pengar och råd att betala för sina ungdomars sina barnsväter och fritid. Och då är det ju just viktigt just med såna här saker. Men det struntar de helt eftersom de inte drabbas av det. Precis som Fredrik Reinfeldt springer omkring och bablar om att hon måste söka den här undersköterskan. Han måste söka fler jobb. det är klart, han kommer ju aldrig drabbas av någon arbetslöshet. Och skulle han göra det med 135 000 i, i månaden så har han ju säkert lite pengar på bankkontot Så han har ju inga problem att klara sig. Nej. Riskerar att få runt, vi ger dig Hej och Viktor, vi har om arbetslösheten, vi pratar lite om Romano. Och... Romano så alltså fritidsgården i Lund- som politikerna där ville lägga ner. Vi skulle prata mer om nedskärning- inom kulturområdet i Lund också- men det kan vi ta mer en annan gång. Det helgen är det ju en begivenhet i Malmö- som också har fått rätt så stor medial uppmärksamhet. Det är den där reklamrörelsen, rörelsen reklam the Street- och de tänker alltså på, ja det morgon redan, reklam eh, Rösengård. De tänker alltså att protestera för, alltså, för höga höjder i de husen som. ...hade en massa kackalackor och andra invånare... också så eh, här där... ...men där som bor folk tvingas ty, bo bland dem... ...fastighetsägaren har inte reparerat det på många år... ...så det är mycket nedslitet, sunt... ...och den reklam, eh, där de Rosengård... ...handlar mycket om bostadspolitiken... ...men också är det naturligtvis en protest... ...mot den, den arbetslöshet och något annat som drabbar de som bor där i, i den delen av Rosengård-herrgården. Det är alltså över 50 procent av människorna är arbetslösa. Den som är ung, Victor, ska kanske gå rätt. Ja, det kommer jag att säga. Jag bor ju inte så långt därifrån. Så att säkerligen kommer jag smiga förbi där. Alltså, det är ju, man har ju egentligen tre och Det är att man vill att polisen ska bort därifrån. Man vill ha fler fritidsgård och, och sänkta rör. Men samtidigt har det pågått på något sätt en, en enorm diskussion om det här på olika, i olika massmedier och om Man ska säga så tidningar och allt möjligt som, och det märkliga är ju också tungångarna i dem. De är ju nästan så lite så, jag vet inte, små nästan rasistisk, inte rasistiska men de är lite märkliga. De, de går, ut och så, vissa går ut och så säger att ja, men de har egentligen inte någonting där att göra, för de är inte från rusing. Precis som man skulle, alltså allihopa är inte från rusingar. Precis som man skulle på något sätt inte få genomföra en politisk aktivitet utöver det området som man bor. Jag jobba bor ju där, så därför har jag rätt att göra det, men det är de som inte berör det rättig. Jag, jag, menar, jag har ju varit med och, och du också och jag har varit med och arrangerat jag vet inte hur många demonstrationer och manifestationer runt om i stan. Jag har aldrig hört någon säga att man får inte arrangera en in där för att jag inte kommer ifrån det området. Alltså de här ungdomarna alltså, det är ofta oftast mest ungdomar som arrangerar ju de här gatufesterna. Alltså de går ju ut precis som när det gäller husokupation och sånt. De vill ju göra något. De vill ju visa ju att det finns problem i samhället ju. Alltså att och man får ju på något sätt lyfta fram dem och det gör de ju med de här uh, olika, den här gatofesten eller husokkupationen och så vidare, för ingen lyssnar ju på folket som är där, alltså jag läste en, en kronika av Bassem Nasser som uh, bor också ute på Rosengård han, han tillhör Centerpartiet tror jag, för mig. och uh, han uh, menade på att ja men folk har ingenting med att polisen, jag har inte hört någon som har någonting med att jag bor där och du kan lyssna på mig nu Ja jag tycker inte om att uh, polisen är det. för jag förstår ju att de här problemen som finns på här gården, de löser sig inte för att tusen poliser tio tusen poliser utan de har ju ingen, de har ju inte arbeten, precis som du sa, de har ju ingen tillgång till någon form av fritid eller något sådant alltså man måste ju tillgå alltså tillgodose, de här behoven ju alltså, gör man ju inte det så kommer det ju alltid bli problem ju i sådana här områden det man, ju alltid. man löser ju inte det om att skickar dit polisen och slår in skälen på dem utan tvärtom, de här problemen det är ju bara värre och värre i sådana fall ju. alltså de här ungdomarna tar ju bara mer och mer avstånd från samhället, de ser ju att Ingen som bryr sig om dem. Nej, nej, det är ju det. Alltså. Alltså, det har sociala orsaker. Och, och det, det hänger samman med det här samhället. Hur, hur, alltså, hur det här är utformat för att alltså, metodiskt gynna alltså, de rika. De rika snor är sig större och större och mer och mer. Samtidigt som de fattigare blir fattigare helt enkelt, så är det alltså det är en klasskamp som råder i det här samhället och det har de rika övertagit nu när de har regeringen, de har polisen och de har hela statsapparaten till sitt förfogande för att göra det och, och det enda sättet är alltså att resten av människorna sluter sig samman och kämpar för att förändra det här samhället, först då kommer det att, det att kunna hända någonting, vi kan inte ta små steg med förändring, vi ser ju alltså den eh, romanusen Trajo i Lund, den eh, aktionen mot den närlagda fritidsgården, den fick i varje fall en del politiker till att svänga. Så nästa gång så blir det inte så lätt att genomföra i nedskärningar. Vem vet, det blir kanske en bra manifestation på Husengård eh, som kommer till att ge de politikerna som är i Rösengårds statsförvaltning, att ge dem en tjänja och, och, och att de börjar verkligen satsa på att se till så att människorna får möjlighet till att få för att jobba, för det går ju naturligtvis där finns enorma brister i hela samhället vi behöver, alltså de var tionde människor som nu går arbetslös det är fullständigt onödigt för det finns så pass många brister i det här samhället så alla de eh, var tionde människor skulle kunna ha en plats i den samhälleliga processen där vi skapar en, en, bättre, en bättre värld Samtidigt framställer man ju den här eh, Reclame the streets, eh, historien i media som det är något av det farligaste som <laughs> och kommer att ske. Man, alltså man lyfter fram det på ett, ett sådant sätt för att en bunt ungdomar vill hålla en politisk manifestation. Alltså att man gör det till någon, någonting som det egentligen inte är. Och, men det är klart att man vill ju slå ner precis som du säger. Man slår ju ner på alla former och uppror som kan finnas. Vi har sett att polisen agerar den senaste tiden när och fackliga konflikter. Det är ju självklart att man slår ner på sådana här saker. Jag menar, man kan ju inte tillåta att folk på något sätt protesterar. Visst ska de protestera mot något Irakkrig eller något sådant, för det, det är ju ingenting som är här så nära i Sverige. Och jag menar, skulle de här ungdomarna nu få ha sin Reclaimed streets fest i, i, i fredag, och det blir en jättebra grej, och det kommer väl nästa gång så man folk kanske en jättestor demonstration, och sen tredje gången så blir det någon form av en blockad av eh, Stadshuset i med dem om man vill kräva lite uh, mer arbete. Och, och då börjar det bli lite farligt helt plötsligt. Ju. <laughs> om, om de sätter tryck också sen till slut på fackföreningar att de ska fixa arbetet eller klaga till kommunstyrelsen att de ska fixa arbetet. Alltså mm. sådana här uh, processaktioner måste ju självklart slås ner stenhårt ju från uh, de styrelsesidan. Mm. Men vi är, ju, vi är ju självklart så att man ska ju delta i sådana här saker. Det desto fler vi är det, desto lättare svårare blir det för dem det är ju det de önskar sig alltså, de önskar att den ska försöka och man kommer att göra allt för att provocera att den ska spåra ur på ett eller annat vis eh, då kan man hänföra det till hooliganism eller terrorism eller någonting sånt så, så börjar man sig inte om syftemålet med den utan de hela tiden så har man ju gjort med många av dem att och ungdomarna har tagit samma provocerat fram så det har slutat i kaos och då är det liksom ingen som tror att det är allvarligt menat utan man tror att ungdomarna är ute och det är det media beskriver också själva kaoset de, bes de beskriver inte vilka mål de har, alltså en bostad och fritidshem och sånt det är ju det, och då kan de styrande smyga sig onan och, och ta det är bara kaos, vi behöver inte göra som de säger och för mig håller andra folk som ger på deras eh, lögner. Men det måste sägs rakt ut alltså det är provokationer för att de styrande ska kunna slingra sig i orden. Så bara delta i dem. Yes. Sverige behöver fortfarande fler kommunister. Också. Eh, innan vi gör, och gör så och en trevlig hälsa så rekommenderar jag att springa ner ni som bara läser eh, de här sakerna springa ner dit själv och titta och se egentligen vad som händer när det har sker sådana här saker. Med det Savittek på jag och en att ett trevligt helg. Yes. Framåt kamrater, vi lovpromanar på röda fana, på röda fana. Framåt kamrater, vi lovpromanar på röda fana, som segen ger. Röda fanan skall mot seger gå. Röda fanan den ska segern nå. Röda fanen ska mot seger gå. Leve socialismen, leve friheten.